про їх спільну будушчину. До того часу вже недалеко, значить, нічого забігати наперед. Так минали йому дні за днями, тижні за тижнями. Надійшли різдвяні свята. В фортепіановій школі зроблено ферії, аж до пусту. По останній лекції Євгеній ішов із Регіною вулицею в напрямі її помешкання. «В лютім сідаю до Григорозів», мовив Євгеній. «Думаю, що вже тепер можна гратулювати вам», мовила Регіна. Ну, все ще не таке певне. Кожний екзамен то свого рода лотерія. Або виграю, або програю. Ну, але я певна, що ви виграєте, мовила вона, сміхаючись. «А Ваша певність це комплімент для мене. Я рад би заслужити на нього. Завідоміть мене про результат вашого екзамену. Мені цікаво буде знатися. І вона з кишені свого пальта вийняла маленьку візитову карточку, де піддуркованою назвою була. Рукою дописана її адреса, і подала йому. «Ну, а під час карнавалу побачимось?» – питав Євгеній. «Можливо, я надіюсь бути на балу академіків». Ішли ще хвилину, розмовляли свободно, навіть не почуваючи, що це їх остання розмова. Нараз Регіна затремтіла і поблідла. «Що, пані, таке? Пані так поблідли?» – мовив Євгеній, переляканий до глибини душі. «Нічого, нічого», – мовила вона, ледве перебудячи дух. Потім подала йому руку. «Бувайте здорові, до побачення». «Ні, я, пані, не покину так. Пані, щось не здорові. Позвольте вашу руку, я проведу вас. А може взяти фіакра?» «Ні, ні, прошу вас, сидіть. Мені нічого, я не можу». «Але, пані, витримтете? Ви не здорові?» «Ні, пане, це тільки так, хвилинка. Прошу вас, пане Євгеній, лишіть мене». «Я вам потім колись скажу». «Ні, пані, я не відступлю вас, аж поки не вспокоїте мене, що ви направду не хурі». «Але ж ні, ні, я здоровісінька». «Ну, а чого ж ви так поблідли?» «Ах, нічого. Бачите, оце моя тьоця Ф'якрі поїхала і бачила мене з вами. Ну, але все нічого, прощавайте». Вони розсталися. Євгеній перший раз почув про ту тьоцю, і його щось, мов, шпигнуло в серце». Що все за цьоця, що сам вид її так змішав, стурбував, всю, здавалось, таку спокійну і певну себе дівчину? Чи Регіна боїться її? Залежна від неї? А коли залежна, то чи справді її грозить від тої цьоці, яке лихо? Все те були для нього загадки, і він постановив собі скоро побачитися з Регіною, поговорити з нею про все, про все. А тим часом він біг, спішив до своєї квартири. Адже ж у нього в кишені була дорога пам'ятка від неї, її білет. Він не міг діждати з тої хвилини, коли опиниться на другім поверсі, відімкне свій покоїк, переведе дух. А потім він виняв той білет, довго, горячо цілував його і тільки тоді прочитав, що було на нім написано. «Регіна Твардовська» вулиця Зелена, число 8, перший поверх, у пані Армашевської. А потім були різдвяні свята, які Євгеній провів над книжками. А потім був бал академіків, на котрім був Євгеній, але не було регіни. А потім він зробив докторський екзамен з найкращою похвалою. І того самого дня, тремтячою зі зворушенням рукою, написав на своїм визитовім білеті в кількох словах завідомлення про цей факт, і заклеївши білет у маленьку конверту, вислав його експресом Регіні на вказану адресу. І ще того самого дня той сам експрес приніс йому до його помешкання і вкинув у листову скриньку інший візитовий білет, на яким було написано. Ви трошечка спізнилися. Моя сестринниця Регіна Твардовська власне вчора вийшла замуж і саї ночі виїхала зі своїм мужем на постійний побут на провінцію. Той не могла особисто відібрати вашого писання. При нагоді я перейшлю її його з поважанням Анеля Армашевська». Євгеній тяжко відхорував цю маленьку візитову карточку і тільки помалу, по довгих місяцях, прийшов до себе. І хоча тіло вернуло до давнього здоров'я, душа не переставала боліти. Спомени про Регіну не покидали його. І він рвався до неї думками, мріями, шукав її в кожнім новім містечку, в кожнім селі, куди кидала його доля. Але все надарма. З часом острий біль уступив із душі. І він зжився з думкою, що вона пропала для нього. Втягнувся в щоденну життєву боротьбу, відзискав свою певність і духовну рівновагу. Але все-таки в ряди годи в душі воскресали давні спомени. Давні болі, щеміли і мучили, як давно загоїна рана, з якої сплило багато крові. Вид якого буджіночого лиця, подібного до її лиця, міг викликати ті спомени і захитати його супокоєм, як ось тепер вид якоїсь чорної дами. Та диво, одинока пам'ятка, яку він мав із рук Регіни, її візитова карточка, що він хоронив як найбільші святощі, вона в таких хвилях була йому ліком, успокоювала його душу. Він віймав її зі шкатулки, цілував і довго вдивлявся в почерки її письма. І перед ним звільно воскресала її люба рука, її фігура, її лице. Йому бачилося, що знов дивиться в її очі і п'язне дивну гармонію і наповнюється почуттям надлюдського супокою і щастя. Того щастя, що для своєї повноти не потребує ніякого фізичного дотику, ніякої близькості, бо само воно – найтісніше сполучення, збратання душ, волі і всіх помислів. Не садилось мені поділяти з тобою прозу життя, промовляв він до фігури, що жила в його уяві, та, може, все ліпше. Ніякий шлюб, ніяка розлука не заборонить, щоб ти була поезією мого життя. І вспокоївшися сею оптимістичною думкою, Євгеній мов після острої, але цілющої купелі вертав до своєї щоденної праці. Розділ 18. Два чи три дні пізніше перейшли до нього замовлені листом селяни з Буркотина справі процесу з паном Маршалком. Все була неділя, і вони вибрали собі той день, щоб не тратити робочої днини. Було їх три – кремезні, плечисті постаті, в довгих гунях, переперезаних широкими чересами, з кошелями через плечі, з косторами в руках. Вони мусили з півгодини ждати перед покої, поки Євгеній упорався з іншими клієнтами і попросив їх до своєї канцелярії. «Слухайте, панове господарі», – мовив він, – «я просив вас, щоб ви потрудилися до мене в справі вашого процесу». «Та спасибі вам, панночку», – мовив один із селян. «Та ми от перейшли. Певно, термін буде?» «Ні, про термін ще не чути нічого. Я хотів про щось інше поговорити з вами. Прошу, сідайте».